Під пахвою вона тримала ситого фантика, у якого довкруг шиї, знову блакитна стрічка. У дворі пробралася серед колючих кущів з дичавілої троянди і ледве дотягнулась до вікна таємничої квартири. Все на місці. Меблі не перекинуто. Надламана стеблова зона блакитна стрічка з дивана. Просто на килим у перських узорах звисала блакитна стрічка. Шогонула від вікна, навіть не помічаючи, як гілля колючками чіплялося за плечі. Сашко зрадів і знітився водночас. «Ну а що? Ні-ні, він не сумнівається, що речі гарні. Але ж, м -м звісно, ну так, розтикуві те ні до чого. А дівчаткам, ну, візьме, хіба що з умовою потім усе повернути. Правда, на його сестрах одяг і взуття просто горять, та троє одночасно. Як там чорнобілка?» Почувається, як удома? Прекрасно. І що, навіть не скучила за колишнім хазяїном, а за своєю мамою Ромашкою. Ах, отака вона, котяча вдячність. Софійка переповіла Сашкові свої нічні жахи. Усе, наступної грози або повного місяця проберемося до тієї квартири. Сховаємося заздалегідь і спостерігатимем. Наполіг Сашко. Тепер зателефонує Вадимові. Замість іти до його неприступного і непривітного дому, викличе хлопця на вулицю. Хоч би нічого такого не подумав, попросить захопити кілька давніх фотографій. Тільки й усього. Вадим сказав, що зможе прийти ввечері, не раніше восьмої. Куди? Хай це буде знайоме місце під акацією. Навіщо фотографії? Потім пояснить. О, що вона одягне. Як завжди, коли гуляє з Ростиком, вишурвані джинси так. Але та жовта футболка... «Втім, у Софійки є й нова, ще не ношена бускова, Запроста?» «Зрештою, це ж не побачення!» «Цікаво, як сприйняв запрошення Вадим? Хоч би не став купувати квіти чи ще щось! Це ж ділова зустріч! Суть то ділова!» «Хм, що ж усе таки вдягнути? Бускова футболка не дуже лечить до заколки соняха. Чому не роблять ще заколків бузків? Змінити зачіску? Ой, ще подумає, чи все таки жовту футболку?» Тяжкі вагання перервала тітонька. Вона похвалилась, що має десять вільних днів і збирається до половинчика навідати маму, Софійчину бабусю. – Поїдеш зі мною? – спитала весело. – Хочу, але ще не знаю. – У тебе секретні плани? – лукаво оглянула племінницю. – Ммм, нова футболка, у металичку, зрізані нігті. – О, щось тут не те. – А ви щось сьогодні теж підозріло веселі. Софійка ховала поленіючі щоки. «Ага! Мені справді є над чим посміятись!» «Уявляєш, Валентин приходив миритись, просив пробачення і запропонував, оскільки на місто знайшлося, призначити нову дату весілля. І хіба можна будувати щастя на брехні? Він вважає, що правда є різна, мовляв, деяку ліпше приховати, аби не засмучувати ближнього». Чесно, хоче почати життя з чистого аркуша, не засмічуючи його всякими попередніми помилками, й усякими дружинами та дітьми. Хм -хм. Ет, одягла жовту і трохи розпатлала темне волосся. Не те, щоб дуже, а якраз, щоб ніхто нічого не запідозрів. Злегка покусала губи і пощипала для рум'янцю вилиці. Не малюватиме це ж як Ірка Завадчук, ще як безправді яке свято. А то під акацією нікого. І не дивно, наручний годинник підказував, що прибігла зарано. От і гаразд, віддихається Ах. і позбирає розбурхані думки. Вадим запізнювався хвилин на двадцять. Невже підшукує букет? Нарешті. Ти чого кинув сходу? Попереджаю, бабки за твої коралі вернути не зможу. На днях нас із компаньйоном накрили під час операції, ледве відкупились. Отак так от. Замовк? Наче вдавився, витріщившись на суфічину шию. Навмисна чи випадково, але на зустріч прийшла в коралях. Хм, мабуть, забула зняти. То інша тема. В мене до тебе ось що. Познайомилась із класним екстрасенсом? Аби розвіяти твоє прокляття, йому потрібні світлини. Фотки твоїх предків. Можеш позичити? Мала напередодні вдосталь часу, аби придумати найвірогіднішу версію. Екстрасенс? Обана! Вадим збагнув, що ніхто не збирається пред'являти йому претензій, і подобрішав. А він може вгадати, йти мені в долю з одним друганом? Чи на коле? Не знаю. Спочатку фотографії. Чиї вони? Ти б краще в моєї дияволиці спитала. Вона любить над ними нюні розпускати, а я на гріб, що трапилось, і за те подякуй. Десь, правда, була ще така прикольна фото.